Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah <interpreter> In Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladzina amanut taku allaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taku rabbakumul khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a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 wa akhra al hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidda wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar اخwani filahi rahmani wa kita lanjutkan kembali kajian kitab i'tiqat a'immat al Hadith akidah para imam al Hadith yang ditulis oleh al imam Abu Bakar al Ismaili Rahimallahu ta'ala Sekarang kita sampai pada bab Azabul Qabr Tentang azab kubur Ini Sebagian ulama Menggandengkannya Dengan pembahasan Iman kepada hari akhir Meskipun Sebetulnya Ini masih belum Masuk kategori hari akhir Karena sudah kita sampaikan Alam yang dilewati oleh manusia ada tiga Alam dunia Kemudian alam barzah Kemudian alam akhirat Hari al-akhir Sedangkan ada kubur Atau nanti setelahnya fitnah kubur Ini masih berkaitan dengan alam barzah Cuma para ulama Menggandengkannya Mengikutkannya Dengan pembahasan al-iman akhir kata al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala wa yakulun inna azab al-qabri hakun para imam al Hadis mengatakan sesungguhnya azab kubur itu hak, benar adanya, pasti terjadi dan akan dialami oleh sebagian manusia yu'adzibullahu ma'isahakahu insya'ah Allah mengazab siapa yang dia kehendaki yang memang berhak mendapatkan azab kubur tersebut. Wa insya'a afa'anhu. Namun jika Allah berganda, Allah mengampuninya. Ini adalah akidah ahli wal jamaah yang menyatakan azab kubur itu hak. Ini disampaikan. Di antara sebabnya karena ada kelompok-kelompok sempalan umat Islam yang mengingkari adanya adab kubur. Di antaranya kelompok Al-Mu'tazilah dan juga ya, sebagian kelompok yang lainnya. Padahal jalilnya sangat jelas di dalam ayat, hadith dan tentunya ijma ahlus sunnah wal jama'ah. Adapun dalilnya disebutkan di sini oleh al-imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah ta'ala. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. An-naru yu'raduna alaiha guduan wa'asyah. Api neraka ditampakan kepada mereka. Yaitu Fir'aun dan para pengikutnya. Pada pagi dan petang hari. An-naru yu'raduna alaiha guduan wa'asyah. Iwa yaumatakum musa'atu adkhilu ala fir'aun asyad al-adhab Pada hari kiamat Maka Allah berkata kepada para mereka Masukkanlah Fir'aun dan keluarganya Tentunya yang kafir ke dalam azab yang pedih Al-Imam Ibn Ketir Dalam tafsirnya tentang ayat ini mengatakan Hadil ayatu akbaru dalilin di ahli sunnati wal jama'ah Fi isbati adab Bilkobr fil barzakh ya, Sekali lagi kata Imam Ibnu Kethir bahwasanya ayat ini Merupakan Dalil terbesar Bagi ahli sunnah wal jamaah Dalam menetapkan adanya adab kubur ya, Di alam Di alam barzakh Ini Harus kita pahami Kemudian al-syeikh atau al-imam Abu Bakar Ismaili berkata Fa asbata lahum ma baqiyati dunyazaaban bilghuduwi walashi duna ma bainahuma bahwasanya Allah menetapkan bagi mereka azab pada pagi dan petang hari selama masih ada dunia ini hatta idaqamatil qiyamah udhibu ashadzal azab dan ketika ditegakkan hari kiamat mereka diazab dengan azab yang sangat amat dahsyat. Bila takhfifin anhum. Tanpa ada keringanan bagi mereka. Kamakanah di dunia. Sebagaimana mereka di dunia. Ikhwanifillah rahimahni wa rahimahkumullah. Seperti yang dikatakan al-imad Ini merupakan salah satu dalil dari Al-Quran. Tentang adanya azab kubur. Kalau kita renungkan sejenak. Allah mengatakan api neraka itu ditampakkan pada pagi dan petang hari kepada Firaun dan para pengikutnya yang kafir kemudian pada hari kiamat mereka diazab yang lebih dahsyat lagi. Berarti apa? Azab berupa ditampakkan api neraka itu itu di alam di alam barzakh. Kemudian setelah ditiupkan ya sangkakala yang kedua, dibangkitkan mereka pada hari kiamat mereka diadap dengan adab yang sangat jasad. Sekali lagi, ini adalah jalel dari ayat Al-Quran yang sebetulnya tidak bisa lagi ya dibantah oleh kelompok alilbijak yang mereka diantara alasannya mengatakan ada kubur itu tidak ada karena hadisnya hadis ahad kata mereka. Hadisnya itu tidak mutawatir, tidak banyak periwayatannya. Kita katakan seandainya tidak ada hadis, ini ada apa? Ayat Al-Qur'an. Namun ila ada bid' seterang apapun kebenaran itu sebagaimana kata Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal kulub allati fis-sudur. Bukan mata kepala ini yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Al-haqqus syamsun wal uyunu nawadiru lakinnaha taghfal umyani kebenaran itu seperti matahari yang terang benderang di siang bolong tidak tersembunyi bagi siapapun kecuali bagi yang buta ini sekali lagi dalilnya dari ayat Al-Qur'an ya, bagaimana mereka akan mengatakan apakah ini ayat mutawatir atau hadis ahad nah kemudian dalil berikutnya Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismail dari ayat Al-Quran lagi. Ya. Seandainya kita katakan tidak ada hadisnya tentang adab kubur. Ini ada apa? Ayat-ayatnya. Allah berfirman. Ini dalam Satu Ha. Wa man a'rabo'an dikri fa'innalahu ma'isyatadongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah. Maka baginya kehidupan yang sempit. Yakni kau pelafalan dunia, maksudnya sebelum hancurnya dunia. Maksudnya Allah akan berikan kehidupan yang sempit di alam barzakh Dan kalau kita lihat tafsir-tafsir para ulama, di antara tafsir-muqitir, ya, sebagian salaf mentafsirkan kehidupan yang sempit, yaitu kesempitan di alam di alam barzah. Dan sebagian disebutkan riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah. Salah satu ayat yang menetapkan adanya adab kubur Bahwasannya manusia yang berpaling dari peringatan Allah Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Maka baginya kehidupan yang sempit Bukan hanya sempit di dunia Namun sempit juga di, di alam barzakh Na'udhu billah min dalik Likau libadah dalik Wa na'syuru yaumal qiyamati ahma Ayat ini mirip dengan ayat yang kita sampaikan tadi Yang pertama yaitu Allah menyebutkan dulu Adab di alam barzah kemudian setelah itu Allah sebutkan adab di alam akhirat demikian pula dalam surah hadis ini Allah menyebutkan pertama kali waman arazo an dzikri fa inna lahum 'aisyatad dangkah barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit kemudian Allah lanjutkan wa nahsyuru yaumal qiyamati 'ama jangkai bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta Berarti kehidupan yang sempit tadi itu Kehidupan di alam dunia Dan juga kehidupan di alam Alam barzah Ini yang disampaikan oleh para ulama al wal-Jamaah Tentang jalil-jalil dari Al-Quran Tentang adanya azab Azab kubur Allah menyebutkan dalam ayat tadi bahwasanya kehidupan yang sempit itu sebelum hari kiamat Ini yang paling Ya. Betul yaitu kehidupan di alam barzakh. Wa fi mu'ayanatin al-yaud wa nasara wal mushyikin fil aishir ragh wa arrafiyah fil ma'isha, ma lam yu'lam bihi anna lam yurad ataw lam yarid bihi diq al fil hayatid dunya liwujudi mushyikin fi saatin min arzaqihim wa inna ma arada ba'dal maut qabl al Bukan maksudnya kehidupan yang sempit di dunia saja. Eh ya, mungkin bisa jadi kehidupan di dunia sempit, namun tidak mesti ya. Dalam artian kata beliau, kalau kita lihat orang Yahudi, orang Nasara, orang Musyikin, mereka dalam kemegahan urusan dunia, rezeki mereka luas, lapang ya. Maka yang dimaksud di dalam ayat surah Al-Hadid kehidupan yang sempit di alam barzakh, itu sudah pasti. Adapun di dunia secara dohirnya mereka dalam keadaan apa kelapangan rezeki ya meskipun sudah kita ya pernah sampaikan ini juga namanya istidraj ya Allah berikan tenggang waktu Allah berikan keluasan urusan dunia falamma nasuma dzukirubi fatana alim abwa ba kulli syaiin hatta idza farihu bima uto akhanaum baghtatan fa idahum Allah mengatakan ketika mereka lalai dari peringatanku kami bukakan Pintu-pintu dunia Jabatan, harta dan segalanya Dia kuasai, dia miliki Namun jangan berbangga dulu Allah mengatakan Ketika dia sudah sampai Puncak kebahagiaannya di dunia Kegembiraannya di dunia Akharnahum. Langsung kami adab Eh tiba-tiba Dan mereka pun putus asa dari Rahmat Allah SWT Makanya dahulu para salaf mereka ketika mendapatkan nikmat, rezeki dan sebagainya, mereka introspeksi. Mereka bertanya, apakah ini nikmat atau istidrak dari Allah سبحانه و تعالى? Naudzubillahimin dalik. Ya, kita semuanya juga demikian, harus selalui introspeksi. Jangan sampai nikmat tersebut yang pertama dari istidrak, ya. Yang kedua, jangan sampai nikmat tersebut melalekkan kita dari beribadah kepada Allah سبحانه و تعالى karena harus kita yakini latus alunna yauma idzin anin naim sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian ya ininya sekali lagi orang-orang kafir mereka di dunia memiliki kelapangan urusan dunia maka yang paling utama dalam maksud ayat ini yaitu kesempitan di alam di alam barzah. barang siapa berpaling dari ajaranku kata Allah kami berikan kehidupan yang yang sempit yang paling utama di sini adalah sempit dalam eh, di dalam alam alam barzakh. Nauzubillah min dalik. Ini sebagian dalil dari ayat Al-Qur'an. Eh meskipun ada sebagian ulama juga menyebutkan dalam ayat-ayat lain. Ya, eh, cuma cukup satu ayat saja orang mukmin wajib apa? Membenarkannya, mengimaninya. Apalagi tambah dengan banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu eh, wasallam. Ya, di antaranya Doa yang kita dianjurkan untuk membacanya sebelum apa? Sebelum salam ketika tashahud. Ia ya, berlindung dari empat hal. Allahumma ini audubika min azabil qabr, Wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamad. Wa min fitnatil masih hijajjal. Ya Allah aku berlindung kepada dari azab kubur. Seandainya enggak ada azab kubur. Apa manfaatnya kita berlindung dari azab? Azab kubur. ya. Kalau begitu, kalau tidak ada adab kubur, sedangkan Rasul mengajarkan kepada kita istiada kepada adab kubur atau dari adab kubur. Ini kalau sani adab kubur tidak ada, tapi Rasul mengajarkan nabiul Bilamin dalil. Ya, ini seperti kata orang di sini orang ya di sini mengatakan kalam faudi. Ya, tidak ada isinya tong kosong ininya, tidak ada manfaatnya nabiul Bilamin dalil. Ini menuduh apa? Rasul mengajarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya nabiul Bilamin dalil. Ya. Oleh karena adab kubur itu ada dan hak Maka Rasul mengajarkan kepada kita Untuk berlindung kepada Allah Dari adab kubur tersebut Sebagaimana adab jahannam Sebagaimana almasih dajjal Fitnah kehidupan kematian itu pasti ada Karena Rasul mengajarkan untuk kita berlindung Dari keempat hal tersebut Allah minyadubi kami adabi Al-kubur Kemudian juga dalil ya Dari hadis Rasul SAW Kisah Rasul melewati dua Kuburan, kemudian Rasul mengatakan Inna huma layu adzabani. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini sungguh diadap oleh Allah سبحانه و تعالى. Wa, wa mayu adibani fi kabirin dan eh, mereka tidaklah diadap eh, fi kabir dalam suatu dosa yang besar. Kemudian Rasul mengatakan Amma aduuma falayas tabrikinal baal yang satu tidak Ya, mensucikan diri dari kencingnya. Eh, ya, seperti sebagai orang sekarang ini, nak bilang mindalik kencing di pinggir jalan. Eh, sudah mengotori. Eh, sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Ancamannya berat. Kau enggak mungkin mereka istinja. Ya, ancamannya apa? Mendapatkan azab, azab kubur. Namp. Kemudian yang kedua, waama al ahar fakanayam shibinamim. Adapun yang kedua, diadap karena dia suka mengadu domba. Eh ya, ini sekali lagi, azab bagi mereka-mereka yang, eh ya, pertama tadi tidak bersuci dari kencingnya, dari buang air kecilnya, yang kedua, karena dia mengaluh domba diantara manusia, maka bertakwalah kepada Allah mereka-mereka yang menghasut, eh ya, hasut kepada orang lain untuk tadi mengaluh domba, maka azab di alam barzakh. Akan menunggunya kalau dia tidak mendapatkan maaf dari orang yang dia golimi tersebut. Naudzubillah min dalik. Kemudian Ikhwanifila rahimani warhamukumullah. Kemudian bab berikutnya langsung saja kita sambung. Soalumungkarin wanakir. Pertanyaan dua malaikat mengkawani wanakir. Ini sebetulnya tidak disebutkan secara apa berurutan. Sebetulnya Pertanyaan mungkar buana ke dulu, baru setelah itu adanya azab dan nikmat kubur. Jadi memang diantara metode salaf ya pada penulisan mereka tidak terlalu ya memperhatikan mengutamakan masalah apa urutan-urutan ya meskipun itu tidak salah, cuma bukan prioritas utama ya ini salah satu yang membedakan salafus saleh. Dengan metode penulisan orang sekarang ya, Kalau sekarang ini di dunia akademik terkadang Penulisan itu yang paling penting metodenya ya. Cara penulisannya, titik komanya harus tepat Adapun isinya, sekufur apapun tidak ada masalah ya. Yang penting metode penelitiannya baik Yang penting cara penulisannya itu sesuai dengan kaidah namun hukumnya kofor syirik fitah nggak jadi urusan yang penting apa metodologinya benar ini metode barat ya banyak kaum muslimin ya yang mereka apa lale jadi metode salaf kalau metode salaf bukan berarti meremehkan masalah metodologi ya cuma ini bukan prioritas utama kalau sekarang nggak ya prioritas utamanya bagaimana metodologinya cara penulisannya titik komanya itu yang paling luar biasa diperhatikan. Ya, itu yang paling luar biasa untuk dikoreksi. Namun urusan ini isinya kufur atau tidak, ini urusan yang nomor 100. Nah, bilang minna kalau salah tidak. Yang penting materinya apa dulu, isinya apa dulu, sesuai dengan al dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Ya, kemudian nomor-nomor nomor berikutnya baru metodologi apa? penulisannya. Ini sakal lagi bukan kita menafikan masalah pentingnya urutan, tertibnya, ayat keteraturan penulisan metodologi penulisan cuma harus ada apa? skala prioritas. Ya, jangan sampai metodologi penelitiannya, metodologi penulisannya yang utama isinya apa? dikesampingkan. Inilah kualitas sekarang ya umat Islam ila marrahimallah. Di sini Al-Syeikh atau Al-Imam Abu Qadr Ismaili Tidak ya, mengurutkan ya, Pertama Masalah fitnah kubur Kemudian azab kubur Namun dibalik azab kubur dulu baru fitnah kubur Ini suatu hal yang lumrah dalam Metodologi penulisan para salafu as-saleh Mereka tidak terlalu memperhatikan ya, Memprioritaskan masalah ini Kemudian Kita baca Ucapan al Abu Qadr Ismaili rahimallahu Ta'ala Wa yu'minuna bi mas'alati mungkarin wa nakir Imam-imam alil hadis Mereka mengimani pertanyaan mungkar wa nakir Ala ma bihi al-khabar An Rasulullah sallallahu alihi wa Sesuai dengan kabar berita dari Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Ma'akaw lillahi ta'ala Dengan berdasarkan dalil firman Allah ini di antara apa dalil ayat yang menjelaskan tentang adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan, imtihan, ujian di alam di alam kubur. Yusabbitullahu alladheena amanu bilqauli saabiti fil hayati dunyaw fil akhirah. Allah mengokohkan, menetapkan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Wa yudilol lahud dalemin awif allah mayasya dan Allah menyesatkan orang dalem dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki Uama Warada tafsir ruhul Nabi Sallam dan apa yang telah datang dari penafsirannya dari Rasulullah wa Alihi wasallam. Bhai kawanin filar rahimani warhamakumullah. Kalau juga kita sampaikan di sini kata-kata fitnah kubur azab kubur nikmat kubur. Mungkin yang terbayangkan itu kubur yaitu kuburan yang digali itu. Ya. Padahal bukan itu maksudnya. Fitnah kubur itu dinamakan ya eh, disandarkan kepada kata-kata kubur. Bukan berarti yang enggak dikubur tidak difitnah. Bukan berarti yang enggak dikubur tidak dikasih adab atau nikmat kalau memang dia layak mendapatkan adab atau nikmat tersebut. Orang kafir ada sebagian yang mati apa? Di, dibakar, dibuang, dibunyah atau disimpan, dikoleksi, ya. Ini bukan berarti tidak mendapatkan fitnah tabah siksa kubur, ya. Penamaan ini sekejar al-ghalib. Kebanyakan orang itu kalau mati di dikubur. Namun tidak menafikan Orang yang mati tenggelam di lautan ya. Orang yang mati dimakan ya. Binatang buas misalnya Ini semuanya akan mendapatkan fitnah dan adab kubur Kalau memang dia layak untuk mendapatkan adab kubur tersebut Kata-kata sekali lagi adab kubur Ini sekedar penamaan saja Karena kebanyakan orang ketika mati di, eh, di kubur Itu pun maksudnya Yaitu mendapatkan fitnah dan adab nikmat. Di alam barzakh. Alam kubur yang dimaksud di sini alam barzakh. Bukan liang kuburan. Bukan liang lahat itu. Ya. Makanya kelompok Muqtazila. Kelompok-kelompok sesat. Yang menolak adanya adab kubur. Mereka mengatakan. Tidak ada adab kubur. Kenapa? Kalau kita gali. Tidak ada namanya api ditambahkan. Tidak ada namanya kuburan disempitkan. Ya. Bahkan Fir'aun. Masih apa? Utuh jasadnya. Warnajika ya. bibananika itakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan waifir'an. Untuk memiliki tanah-tanah kekuasaan. Kekuasaan Allah. Bukan berarti dia apa? Tidak dia agak. Adab kubur itu adab di alam barzah. Kita tidak mengetahuinya. Itu alam apa? Alam gaib. Tidak bisa kita panca indirai. Tidak bisa kita apa? Eh, bahkan dalam hadis Rasul mengatakan. Laulah Allah tadafano, laja allah an usmi aku, ayamin adabil kubri masamet. Kata Rasulullah, seandainya aku mau, ya, aku akan doakan kalian agar Allah pak memperdengarkan adab kubur kepada kepada kalian. Namun tidak akan mungkin manusia bisa mendengarkan adab adab kubur. Ini alam gaib, ya, yang bisa mendengarkan hanya kata para ulama dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu alhayawan. Hanya apa? Hewan-hewan saja Di sini ingin sebetulnya saya akan eh, bacakan Hadis tentang Adab kubur Nikmat kubur Dan juga fitnah kubur Dari hadis yang ya lumayan panjang lebar Namun insya Allah Banyak manfaatnya Kalau kita mau merenungkannya Ini kita akan Sampaikan, bawakan dari Kitab Ahkamul Janais Karangan Ahli Muhammad Nasrudin Al Albani, Rahim Taala, yang sangat luar biasa. Eh, ya, khusus spesial masalah bagaimana kita menjalankan Sunnah Rasul Sallam dalam masalah mulai eh ya, orang itu sakatul maut apa yang kita lakukan. Demikian pula ketika itu teman yang eh bagaimana cara-cara me Eh, kafah memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, sampai memakamkannya. Eh, luar biasa. Ini salah satu yang menunjukkan bahasanya beliau memang layak dikatakan sebagai mujadid abad ini, yaitu pembaharu umat abad ini. Eh, karena beliau banyak menghidupkan sekali sunnah-sunnah Rasul S.A.W yang banyak ditinggalkan oleh manusia, khususnya dalam masalah tadi ahkam al janaiz. Ya, sementara kita pindah ke pembahasan sedikit masalah karena belum kita temukan hadisnya saya sudah kasih tanda cuma hilang tandanya. Jadi, susah hari ini. Ya, ini ada pembahasan sedikit ya kita alihkan sedikit daripada nyari-nyari susah yaitu masalah talqinul muhtadir. Ya, orang yang dalam syakatul maut beliau sampaikan di sini Faida hadarahul maut fa'alaman indahu umur an yulqinu asyhadah. Orang yang mau meninggal dunia itu ditalkin dengan kalimat syahadah. Rasul bersabda lakinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamil la ilaha illallah indal maut dakhala al jannah. Ya talkilkanlah orang yang mau meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, ketika dia mau meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam surga Allah SWT. Ya, ini sekali lagi yang disyariatkan di dalam Islam. Orang yang meninggal, mau meninggal dunia, dipalkin dengan La ilaha illallah. Bukan syahadatin. Ya. Cukup La ilaha illallah saja. Tidak perlu Wa Anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian an walahu wala yaqulu fi ya untuk mendoakan orang yang dalam keadaan sakatul maut tersebut ya. Walaysa syahada bihadatil mayyit wa iya bal huwa amruhu bi an yaqula khilafan limayadhul itu bukan sekedar memperdengarkan saja namun menganjurkan memerintahkan untuk orang itu yang mau meninggal dunia mengatakannya kecuali kalau memang enggak bisa ya la ilaha illallah illa usaha. Eh namun untuk orang tersebut betul-betul bisa mengucapkan eh, kalimat ya eh, la ilaha illallah tersebut. Nah, ini saya ketemu agak panjang hadisnya. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Bara bin Azib radhiyallahu Beliau berkata, ini panjang sekali lagi. Kharajna ma'an Nabi fi janazat Rajib Al-Ansar. Kami pernah pergi bersama Rasul sallallahu mengantarkan jenazah seorang Al-Ansar. Fantahaina ilal qabri. Kemudian kita sampai kepada pemakaman. Wa lamayul hadd wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah wa jalasna ketika itu ya lubang masih digali Rasul pun duduk menghadap ke arah kiblat kami pun duduk di sekitar beliau wa kaanna ala ruusina tayr dan seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung dalam betul dalam keadaan khusyuk dalam keadaan betul-betul ia ya, menjiwai ini dalam keadaan ia ya, duka. Eh bukan seperti sebagian orang ketika mengantarkan jenazah masih softo, eh, masih tertawa terbahak-bahak Eh kalau para salafus saleh dulu, ini keadaan mereka khusyuk sampai salah apa? Kalau ada seekor burung enggak akan terbang Kenapa apa? enggak gerak khusyuknya. Wa fi yadi udun yang kutuf fil ardh. Dan maksud bahasa itu imam eh, megang tongkat ya kemudian beliau itu eh, tulis-tuliskan di Tanah. Wajala yang Kemudian Rasul melihat ke atas langit. Wajandur ilal ardi. Kemudian melihat ke tanah lagi. Wajalayar fa basar wajhfidu asalasa. Melihat ke atas ke bawah sampai tiga kali. Fakala. Kemudian Rasul bersabda: Ista'ibu bilamin adabil kubur maraten asalasa. Rasul berkata kepada para sahabat: Mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Ini sudah kita sampaikan tadi. Ini juga termasuk dalil adanya adab kubur. Rasul mengatakan demikian dua atau tiga kali. Suma kol. Kemudian Rasul bersabda. Allahumma inni a'udhubika min adabil kubur. Ya Allah keberindungan kepadamu dari adab kubur tiga kali. Ya. Suma kol. Kemudian Rasul mengatakan. Eh, ini perjalanan roh manusia. Sejak sakitul maut sampai di alam barzah. Innal abdal mu'min. Ida kana fi'in kita ima dunia wa'ikbalim al akhirah ilai sama. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, Apabila dia akan berpisah dengan dunia ini Dan dia akan me, ya, menghadap Allah me, ya, me, Pergi ke alam akhirat Maka malaikat turun dari langit Bidul wujuh putih wajah mereka Ka'anna wujuhahum asyams Soalala wajah-wajah mereka itu seperti matahari Ma'hum kafanan min akfanil jannah mereka membawa tafan dari surga. Wahanuton min hanutil jannah, membawa, ya seperti kapur barus dari surga. Hatta yajlisu jilisu minum basar. Mereka pun duduk dari orang yang mau meninggal dunia tersebut sepanjang mata memandang. Soma yaji malakul maut alaihissalam. Kemudian malakul maut datang kepada orang yang meninggal atau yang mau meninggal dunia tersebut. Hatta yajlisa jilisah indarosih sampai dia duduk di samping orang yang sakatul maut fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah ini orang yang mukmin malaikat mau datang dengan membawa kabar gembira dengan mengatakan wai jiwa yang baik ya eh, semoga Allah menjadikan kita termasuk ya eh, jiwa yang thayyibah yang mutmainnah dalam riwayat mutmainnah ayyuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhoannya qal fatakhruju ruh manusia tersebut yang mukmin keluar dari badannya tahsilu kemudian mengalir kama tahsil qatram min fisiqah sepati tetesan air yang keluar dari bejana fayakhudhuha kemudian malaikat maut mengambil ruh tersebut wa riwayah, hatta ila kharajat ruhuhu shallallahu alaihi kullu malaikati samai wal ardi. ketika roh orang mukmin keluar dari jasadnya malaikat yang di atas langit dan di bumi mereka bersolawat kepada orang tersebut wa kullu malakain fis sama wa futihat lahu abwabu sama' pintu-pintu langit terbuka untuk roh orang mukmin tersebut kullu malakain bainas sama'i wal ardi wa kullu malakain fis sama wa futihat lahu babu sama' laisa min babin illa wa hum tidaklah seorang malaikat pun ia kecuali mendoakan orang tersebut an yuraja biruhi ruhi minkibalihim Eh, untuk mereka bisa mengawal roh tersebut. Faidah akhodah lam yajauh hafiyyaditarfata ainin. Eh, ketika malaikat itu membawa roh tersebut, eh, inginnya tidak berpisah dari mereka Sebe eh, sekejap mata. Hatayakuduh hafiyyajaluhafi dhalikal kafan. Kemudian para mereka membawa roh tersebut dengan kafan yang mereka bawa. Wa fidhalikal hanut. Fadalkah kalu taala Itulah yang Allah firmankan, tawafaturusuna waumlayu fariton. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, para malaikat-malaikat kami mewafatkan manusia dan mereka tidak pernah meninggalkannya. Waya khrujuminha, katyabina fatimiskin, wujdat alawajil arti roh tersebut keluar dari badan orang tersebut itu dengan membawa bau harum yang paling harum eh, di atas muka bumi ini qal fa yas'aduna biha ya'ni bi alamalai' min almala'ika ila qalu ma hadha ketika para malaikat membawa ruh tersebut ke atas langit para malaikat mengatakan ruh siapa yang eh, baik ini fa fulan ibnu fulan disebutkan fulan bin fulan bi ashani asmai allati kan yusmunu biha fi dunya dengan disebutkan sebaik-baik namanya yang disebut di dunia hatta yantawbi' ila kemudian Sampailah ke langit dunia, yaitu langit yang dekat dengan dunia ini. Fa'asyaftehaulaul, malaikat pun minta izin untuk dibukakan langit tersebut. Fa'yuftaulaul, <malaikad> dibukakan langit tersebut. Fa'yushayyuk man atau mingkuli sama makarubuha dan malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut itu mengiringi atau roh orang mukmin tersebut. Ilah sampailah itu terlihat sampai ke langit berikutnya. Allah tayantayla biyasa ma'asabiya sampai ke langit ketujuh itu rohnya orang mukmin. Demikian. Fa yakulullahu Allah pun berfirman, "Uktubu kitababri fi iliyin." Tulislah catatan hambaku ini di Iliyin, surga yang paling tinggi. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma iliyul? Kitabun marqum yasyadul muqarrabun." Fa yaktubu kitabahu fi iliyin. "A'idu ila ardi Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Kembalikan hambaku itu ke bumi." Fainni waatuhum, eh, anni minha kholatuhum, wa fi auiju wa mina uchrju mtaratan ukrah. Eka aku telah berjanji kepada mereka, aku menciptakan mereka dari tanah dan aku akan mengembalikan mereka ke dalam tanah. Kemudian mereka pun dibawa eh, sampai ke bumi. Tuaduruhu fi jasadhih dikembalikan lagi rohnya ke dalam jasadnya. Qal fa inna yasma khaf an i ali ashabihi idaw anhum mudabirin eh pada waktu itu sang mayit mendengarkan suara terompa teman-temannya kerabatnya yang mengini jenazahnya ketika mereka hendak pulang fayatihim malakan syajidal intihar fayantaha fayantahiranihi wa kemudian katalah Jasadnya bersatu lagi dengan ruhnya Didatangi oleh dua orang malaikat yang keras. Dan dia mendudukkan mayat tersebut. Seraih berkata, Man Rabbuka. Siapa Rabmu? Fayaqul Rabbi Allah. Ini yang disebut dengan apa? Fitnatu Al-Qabr. Fitnatu al fitnat kubur. Kemudian sang mukmin mengatakan, Rabbi Allah, adalah Allah. Fayaqul Anilahu Madinuka. Siapa atau apa agamamu? Faya dini al-Islam. Agama adalah Islam. Faya kulani lahu. Mahada rajul alirbu isafikum. Siapa orang yang diutus kepada kalian. Faya huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa Eh kita mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan ketetapan kepada kita. Untuk kita bisa menjawab pertanyaan mungkar. Wanakir di alam kubur nanti. Faya kulani lahu. Wa ma ma'amaluka. -ma Ketika itu juga ditanya lagi. Apa amal yang kau telah perbuat. Orang mukmin akan menjawab qara'tu kitab Allah aku membaca Al-Qur'an fa amantu bi aku pun beriman kepadanya wa dan aku membenarkannya fa yan madinuka man nabiyuka ya tanya lagi siapa rabmu apa agamamu dan siapa nabimu wa ya fitnah Surat al-Mu'minin inilah fitnah terakhir yang dipaparkan kepada orang-orang Mu'min. Ini ujian yang sangat dahsyat keberanang Mu'min yang tidak sembarang orang bisa menjawabnya kecuali yang telah Allah Firmankan tadi Yusab bi-tallahul ladinaa manabil kauli sabit filhayati junya filakhirah. Kemudian orang Mu'min ketika ditanya tadi menjawab Rabbi Allah jin Islam wanabi Muhammad fayuna dimunadimnas sama. Kemudian ada seruan dari langit. An sadaku abdi Benar hambaku Fa'afishuhu ya. milal jannah Bentangkan ya surga kepadanya Wa milal jannah Berilah pakaian dari surga Waftahu lahubaban ilal jannah Bukakan pintu ke dalam surga Allah SWT Ini yang disebut dengan apa? Nikmat, nikmat kubur Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat kubur Ya Orang itu setelah menjawab pertanyaan mungkar wa nakir Allah berikan nikmat berupa tadi fa'afishū min aljannah atau berilah permadani dari surga pakaikanlah dia dari pakaian surga eh bukakan baginya pintu ke surga fayati min ruhiha wa dia meskipun di alam barzakh dia bisa mendapatkan eh baunya aromanya surga wa yushalau fi qabri kemudian dibentangkan eh alam kuburnya sepanjang mata memandang ini alam barzah eh alam gaib tidak bisa kita apa eh melihatnya langsung Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hasan wajh." Kemudian dia diyatiangi oleh seseorang yang tampan wajahnya, hasanus yang baik pakaiannya, tayyib arrih, wangi baunya. Fa yaqul, "Abasyir bil ad Orang itu mengatakan, "Bergembiralah dengan hal yang membahagiakannya Dalam riwayat, "Abasyir bi ridwani min Bergembiralah dengan riduan, keriduan dari Allah, wajannya tinsihan yang memmungkin dan bergembiralah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Hada yau mukalah ini hari yang kau dijanjikan. Fayaqul lahuh matanta. Kemudian orang mukmin mengatakan siapa dirimu? Fawajhu kawajuiyaji bilher, wajammu datang dengan membawa kebaikan. Fayaqul an amalukasaleh. Orang itu menjawab aku adalah amal Amal Ini Allah laku lisan kodir. Wajib kita benarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Sesuatu yang abstrak. Ya amal soleh yang kita perbuat. Ya maka di surga atau di alam barzah. Allah rubah menjadi seorang yang. Tahit tampan wajahnya baik bajunya. Eh wanginya. Eh luar biasa. Eh kemudian orang itu mengatakan. Ana amaluka as soleh. Summa yuftalau babon minajana dibukakan pintu ke dalam surga wababon minana dan pintu dari api neraka kemudian dikatakan hada manziluka lau asyitallah ini neraka jika engkau memasyhati Allah abdalah kalau namun sekarang diganti dengan surga faidaro amafiljana kaulah Robi ajil kiamasa eh ketika orang mukmin itu melihat ke dalam surga dia berkata waheraku cepat kan hari kiamat untuk dia bisa masuk ke dalam eh, surga Allah Subhanahu Wa Taala. Arabi ajil kiamasa kaima rje ilah ahli wamali. Dia mengatakan, ya Arabku, saya eh, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan kepada hartaku. Ini nikmat kubur yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat kubur. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan Innal abdal kafir Adapun hamba yang kafir Atau al-fajir dalam riwayat lain Idakana fi'in kitab binat dunia Ketika ia eh, mau meninggal dunia dalam keadaan sakatul maut Wa ikbal filal akhirah Dia mau menuju ke akhirat Nazala illa imnas sama Malaikatun rila dun syidat Turun kepadanya Malaikat yang bengis Malaikat yang kasar Sudul wujuh Hitam wajahnya Mahumul musuh minan nar Ea Dia membawa kain yang kasar dari api neraka Fayyujilisan Fayyujilisuna minhumadal basar Malaikat-malaikat tersebut duduk Ea Sejauh mata memandang Sumayaji malakul maut Kemudian malaikat maut turun kepadanya Hatta yajlis indara Sampai dia duduk di samping kepalanya Sayang Malaikat maut mengatakan kepada orang kafir atau orang fajir tersebut. Ayuhatan nafsul khabisah. Wahai jiwa yang jelek, yang busuk. Ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab. Keluarlah engkau kepada kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Qal, fatah farraka fi jasadihi. jasadihi. Fayantazi'uha kama tazak sufud. Al-kathir syuad minasufil mablul namun roh tersebut keluar dengan ia ya, berpencar di dalam jasadnya dan dia keluar seperti ya, dipaksa seperti dipaksanya ia ya, gancu atau ia ya, pesi yang bercabang dari misalnya karung atau yang lainnya yang yang bahasa susah untuk keluar roh tersebut dari jasadnya fatuqatta'u ma'aha al-uruq wal'asaq <-asak> terputus ia ya, tali atau urat-uratnya Fayal anhu kulo malakin binasamai wal ardi setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknat sang kafir atau yang sang fajir tersebut. Wa kulo malakin fisa ma wa turlag abu sama pintu-pintu langit ditutup. Lesamin ahli babin illa wahum ya junallah Allah torat rohhu mingki balihim semua malaikat berdoa semoga roh tersebut tidak lewat. Eh mereka fayak huduhah eh malaikat maut put mengambil roh tersebut faida akhadaha lam yajauha fi yadi tarfatain hatta yajluha fitilkal musah ketika sudah diambil malaikat maut malaikat melaikatnya langsung mengambilnya kemudian dimasukkan ke dalam kain yang sangat kasar wa yakhruju minha ka'antan rihin jifatin wujid alawajil ard ketika keluar rohnya tersebut aromanya ya paling busuk di atas muka bumi ini fa'saduna biha malaikat-malaikat pun membawanya ke atas. Falaya marru nabi ala malaikil malaika ila qol Tidaklah melewati malaikat-malaikat kecuali malaikat mengatakan, "Ruh siapa yang jelek yang busuk ini?" Fayaqulun mereka menjawab, "Fulan ibnu fulan." Bi aqbahi asma'il lati bi al-dunya dengan nama yang paling jelek di dunia yang dia sebut. Hata yanta dunia sampai dia ke langit dunia fa yuftahu lahu eh diminta izin untuk dibuka fa la yuftahu namun dia dibukakan baginya summa kala rasul sallallahu alaihi wasallam qala taala la tutfatu law abwabul sama wa la jannah hatta yaljamal fi samil khiyat kemana rasul membaca ayat tidaklah dibuka bagi mereka pintu-pintu surga dan tidaklah mereka orang kafir masuk dalam surga sampai unta masuk ke lubang jarum fa yaqulullahu azza wajalla walaupun berkata uktubu kitabai Uktubu kitabahu fi jin tulislah catatannya di eh, neraka fil ardhis sufla di bumi yang paling eh bawah summa yuqal u'idu abadi ilal ard kembalikan dia ke tanah fa inni wa'atu ani mina karena kan aku menjanjikan untuk aku menciptakannya dari tanah wa fiha u'idhum aku mengembalikannya ke dalam tanah wa minha ukhrijum taratan ukhra dan aku mengeluarkannya dari tanah untuk lain kalinya Fatutra ruhu minas sama' turhan kemudian ruh orang kafir atau orang faith tersebut dilempar ke dalam ayat tubuhnya lagi hatta taqafi jasadih kemudian Allah kemudian rasul membaca ayat wamay yushbil la faka'anna minas sama' fatakhtafu attairu aw tahwibir ri fi makanin sahih barang siapa bersyirik kepada Allah maka seolah-olah dia jatuh dari langit kemudian ia disambar oleh burung atau dia dibawa oleh angin di tempat yang jauh. Ini sekali lagi salah satu perjalanan roh manusia yaitu bagi yang kafir atau bagi yang fajir. Fatua duruhu fi jasadih. Kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Qal fa inna la yasma ali ashabi idaw law anhu dan dia pun mendengar suara terompa sahabat-sahabatnya yang pulang dari pemakaman. Kemudian wayatihim malakan kemudian dia dihadang oleh dua malaikat syadidul intihar yang keras suaranya fayantahiranihi wa yjisina dan malaikat tersebut mendudukannya fayakulani dan malaikat itu bertanya marabbuka siapa dia menjawab aku tidak tahu fayakuluna lahu atau fayakulani lahu apa agamamu fayaqulu aku tidak tahu Fayakulani mak faham tak kulu fihadarajul alidibu isafikum apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu faleyatadi ismihi dia pun tidak bisa menyebut namanya fayakul muham fayakul Muhammad dikatakan apakah Muhammad fayakul hala di aku tidak tahu samituna saya kulezaka kala fayakululah dareta wala ta kemudian dikatakan bahwasanya orang itu mengatakan aku mendengar manusia berkata demikian aku pun mengikutinya. Fa yunadi min kemudian ada seruan dari langit mengatakan an kadzaba, orang ini pendusta. Fa'frishu lahu minan nar, eh bentangkan baginya dari api neraka. Waftahul ilan nar, bukakan pintu-pintu dari api neraka. Fayati min harri maka dia pun mendapatkan panasnya api neraka tersebut meskipun dia di alam barzah. Wa yadayya 'ala qabruhu, disempitkan aya eh, alam kuburnya bornya hatta takhlifa hatta taktalifa fi sampai hancur tulang belulangnya rajul kemudian ay yumassalla rajulun qabil waja dia diatiangi oleh seseorang yang ya eh, eh, wajahnya sangat jelek qabiu siap jelek bajunya muntinurih baunya busuk fa yaqul abasyir bil ...bergembiralah dengan hal yang menyusahkanmu. Hadayomu kala dikunta tu Ini adalah hari yang kau dijanjikan. Eh atasnya. Fayaqul eh mananta. Eh orang itu bertanya siapa dirimu. Fawajuk awajujyaji besar. Wajammu datang dengan kejelekan. Fayaqulu ana amaluka al Aku adalah amal perbuatanmu yang jelek. Fawallahi ma'alim tu illa kunta batin anto atillah. Sarian ilmamasyatillah. Orang tersebut mengatakan demi Allah tidak aku lah tidaklah aku mengetahui kecuali engkau itu sangat lambat berbakti kepada Allah engkau cepat berbuat maksiat kepada Allah fajazakallahu syarran maka Allah membalasmu dengan kejelekan summa iqayyat law a'ma asam abaka fiyadi mirzabaton kemana orang tersebut ya didatangkan seseorang yang buta yang tuli yang bisu dan di tangannya ada besi seperti palu laudriba biha jabalun kala turaban kalau dipukulkan di gunung akan hancur dan menjadi eh, debu atau menjadi tanah gunung tersebut faedribu darbatan maka orang tersebut dipukul dengan palu tersebut Hatta hatayasirabiha tunapan sampai dia menjadi tanah sumayyidulloka makana namun digat ia eh, diulang lagi penciptaannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala faedribu darbatan okra dipukul lagi dengan palu yang sangat luar biasa dasarnya tersebut faasyhusayhatan Maka dia pun menjerit dengan jeritan, yas ma'hu kulushay ilah Semuanya mendengar kecuali dua makhluk manusia dan al jin. Suma yuftalahu ba'bon minan nar. Kemudian dibukakan pintu dari api neraka, wayumahat min furushinar dan dibentangkan ayat permadai dari api neraka, fayakul dan dia mengatakan Robbila tuke misaawaya Allah. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ini adalah Ya, perjalanan roh orang kafir dan pada akhirnya mendapatkan adab, adab kubur naudzubillah min dalik, kita berikan kepada Allah min adab al-kubur hadis ini, diriwekan Imam Abu Dawud al-Hakim dan yang lainnya dan diselahikan oleh Al Syekh Al-Bani rahimallahu ta'ala ya mungkin yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat Tauhid. La ilaha ilallah. Dan semoga Allah mengokohkan hati kita. Untuk menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Dan semoga Allah memberikan kepada kita nikmat kubur. Dan menjauhkan kita dari azab kubur. Aku lukuh lihada. Wa akhiru dakwana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store.